Розділ четвертий. Непевне світло ліхтаря в руках командира блукало блідою жовтою плямою по стінах тунелю, лизало вологу підлогу і безслідно зникало, коли хазяїн спрямовував ліхтар у далину. Попереду була глибока темрява. Що жадібно пожирала кволі промені кишенькових ліхтарів на відстані десяти кроків. Занудно і тоскно поскрипувала дрезина, котячись у нікуди. І рвали тишу важким подихом і розміреним перестуком підкованих чобіт люди, котрі йшли за нею. Всі південні кордони. Вже залишилися позаду. Давно згасли за спиною останні відблиски їхніх багать. Територія ВДНГ закінчилася. І хоча ділянку між ВДНГ і Риською вважали останнім часом практично безпечною, з огляду на добрі стосунки з сусідами, чутки про майбутнє об'єднання та доволі жвавий рух між станціями, Статут вимагав залишатися на поготові. Небезпека аж ніяк не завжди походила з півночі чи півдня, двох можливих напрямків у тунелі. Вона могла таїтися вгорі, в вентиляційних шахтах, зліва чи справа. В численних відгалуженнях за зачиненими дверима колишніх господарських приміщень чи секретних виходів. Навіть унизу в загадкових люках, залишених метробудівниками, забутих і занедбаних ремонтними бригадами. Де на глибинах, що перегнічують свідомість найвідчайдушніших сміливців, лещатами Ірраціонального страху почало зароджуватися щось страшне. Ще коли метро було просто засобом пересування. Ось чому неспокійно блукав по стінах промінь командирського ліхтаря. А пальці тих, котрі йшли у хвості, безперервно погладжували запобіжники на автоматах. Готові в будь-який момент зафіксувати їх на автоматичному режимі вогню і лягти на спускові Гачки Ось чому такими небагатослівними були хадаки. Балаканина розслабляла і заважала вслухатися в дихання тунелів. Артем, починаючи вже втомлюватися, все працював і працював. А важіль що пішов було вниз, знову повертався на колишнє місце. Монотонно скриготав механізм. Знову і знову прокручувалися колеса. І з кожним поворотом, поки Артем безуспішно видивлявся вперед, в голові в нього вертілася в такт перестуку коліс так само важко і надривно. Фраза, почута напередодні від Хантера. Його слова про те, що влада пітьми – це найпоширеніша форма правління на території московського метрополітену Він намагався думати про те, як саме йому слід пробиратися в поліс Пробував будувати плани, але пекучий біль і втома, що повільно розливалися по м'язах Піднімаючись від напівзігнутих ніг через поперек, захльостуючи руки, витісняли з голови всі хоч трохи складні думки Палючий солоний піт, що спершу неквапом визрівав у нього на лобі крихітними крапельками Тепер, коли краплі виросли і поващали, рясно стікав по обличчю Заливав очі, і не було можливості його витерти, тому що по іншу сторону механізму стояв Женька. І відпустити важель означало звалити всю роботу на нього одного. У вухах все голосніше стукала кров. І Артем згадав, що коли був маленьким, любив прибрати якусь незручну позу, щоби почути, як стукає у вухах. Тому що цей звук нагадував йому злагоджену ходу солдатів на параді. І можна було, заплющивши очі, уявити собі, як віддані дивізії, карбуючи крок, проходять повз нього. І кожен крайній у Шерензі рівняється на нього, як це було намальовано у книжках про армію. Нарешті командир, не обертаючись, сказав. Гораст, хлопці, злізайте, міняйтеся місцями, половину вже пройшли. Артем, перезирнувшись із Женькою, зістрибнув з дрезини, і обидва вони, не змовляючись, сіли на рейки. Хоча повинні були зайняти місця попереду та позаду неї. Командир глянув на них уважно і сказав співчутливо – «Шмаркачі!» «Шмаркачі!» – з готовністю визнав Женька. «Вставайте, вставайте, немає чого розсижуватися. Сурма кличе. Я вам за розказочку гарну розповім». «Ми вам також всякого розповісти можемо», – впевнено заявив Женька спроквола підводячись. «Та я ваші всі знаю про чорних там, про мутантів, про грибиці ваші, звичайно ж. Але я знаю пару таких, про які ви нічого не чули. Та це, може, й не тільки казки. Тільки ось перевірити ніхто їх не може. Тобто, звісно, траплялися такі, котрі намагалися перевірити. Але... Ось розповісти нам про результати вони вже не зможуть точно. Артему виявилося досить цього вступу, щоб у нього відкрилося друге дихання. Зараз для нього мала величезне значення будь-яка інформація про те, що починається за станцією Проспект Миру. Він поспішив устати з рейок і, перетягнувши автомат зі спини на груди, зайняв своє місце за дрезиною. Невеличкий поштовх для розгону, і колеса знову заспівали свою тужливу пісню. Загін рушив. Командир дивився вперед, насторожено втопивши погляд у темряву. І чутно через це було не все. Що цікаво вашому поколінню взагалі про метро відомо, говорив командир. Так, розповідайте всякі байки один одному. Хтось десь був, хтось сам усе вигадав, хтось комусь перебрехав те, що чув від знайомого, який своєю щергою прикрасив історію почуту за чаєм, і виставив її за власні пригоди. Ось у чому головна проблема метро. Немає надійного зв'язку. Немає можливості швидко пробратися з одного кінця в інший. Де не пройти, де перегороджено, де казна, що твориться, і обстановка щодня змінюється. А все це метро, гадаєте, воно дуже велике? Та його з кінця в кінець на поїзді проїхати можна було за якусь годину. А люди ж тепер тижнями йдуть, і найчастіше не доходять. Ніколи не знаєш, що тебе насправді чекає за поворотом. Ось ми начебто на риску з гуманітарною допомогою їдемо. Але проблема в тому, що ніхто, ні я, ні черговий, не готові поручитися на 100%, що коли ми туди пройдемо, нас не зустрінуть шквальним вогнем. Або що ми не виявимо випалену станцію без єдиної живої душі. Або не з'ясується раптом, що Риська тепер приєднана до Ганзи, і тому нам виходу в іншу частину метро треба більше нема і ніколи не буде. Відсутня точна інформація. Почув учора вранці новини. Все, уже до вечора застаріли, і покладатися на них сьогодні не можна. Це все одно, що йти через пісок-сипець, покладаючись на карту столітньої давнини. Гінці так довго добираються, що їхні повідомлення часто виявляються вже непотрібними або вже невірними. Істина спотворюється. Люди ніколи не опиняться в таких умовах. І страшно подумати, що ж трапиться, коли у нас закінчиться паливо для генераторів і не буде більше електрики. Читали у Велса «Машину часу»? Так ось там були такі морлоки. Для Артема це була вже друга подібна розмова за останні два дні. Він уже чув про Морлаків і Герберта Велса. І повторення її він чомусь зовсім не хотів. Тому, незважаючи на, не на спроби Женьки протестувати, хлопець рішуче повернув розмову в первісне русло. Ну, а що відомо про метро вашому поколінню? Ммм, про чортівну в тюнеля говорити – погана прикмета. Про метро-2 і про невидимих спостерігатів – не буду. Але от про, про те, хто де живе, дещо розповісти цікаве можу. Ось ви знаєте, наприклад, що там, де раніше Пушкінська була – там ще на дві станції перехід – на Чеховську і на Тверську. Там тепер фашисти все захопили, вірно? Які ще фашисти? – здивовано запитав Женька. І Артем задоволено подумки зауважив, що і Женьку, виявляється, можна здивувати. Натуральні фашисти «Колись давно, коли ми ще жили там», – командир показав пальцем вгору, «були такі, бритоголові були, і ще такі, які називалися РНІ. Дідько знає, що це означає. Зараз уже і не пам'ятає ніхто. Та й самі вони, напевно, вже не пам'ятають. Потім начебто зникли. Не чути про них нічого і не видно. І ось раптом, якийсь час тому, на Пушкінській з'явилися «Метро для росіян!» Чули таке? Або ось «Роби добро, чисте метро!» Викинули всіх неросіян з Пушкінської, потім з Чеховської до Тверської дісталися. Наприкінці вже озвіріли та почалися розправи. Тепер там у них Райх. Четвертий чи п'ятий, десь так. Далі поки начебто не лізуть, але історію 20-го століття наше покоління ще пам'ятає. Але ж мутанти ці з філепської лінії, до речі, існують насправді. Та що там мутанти? Чорні наші, чого варті? А є ще різні сектанти, сатанисти, комуністи. Кунсткамера, просто кунсткамера. Вони проїхали... Повзвибиті двері у покинуті службові приміщення. Чи то вбиральні там були раніше, чи то сховища. Всю обстановку, незалежно від того, були це залізні двояросні ліжка чи груба сантехніка, давно вже розтягли. І тепер у порожні темні кімнати, розкидані по тунелях, ніхто не потикався. Хоч і знали, що там начебто нічого нема. Але чого на світі не буває? Попереду з'явилося кволе мерехтіння. Вони наближалися до Олексіївської. Станція була малонаселена, і патруль виставлявся тільки один, на п'ятдесятому метрі. Більшого не могли вони собі дозволити. Командир наказав зупинитися метрів за сорок від багаття. Розпаленого патрулем з Олексіївської І кілька разів ввімкнув і вимкнув ліхтар У певній послідовності Подаючи умовний сигнал На фоні багаття позначився чорний силует До них йшов перевірник Ще здалеку він крикнув Стійте на місці, не наближатись Артем запитав себе Невже дійсно може так статися, що якось їх не визнають на станції, яка завжди вважалася дружньою, і зустрінуть у багнети? Чоловік неквапом наблизився до них. Одягнений він був у потерті камуфляжні штани і ватник, на грудях жирно намальована буква О, мабуть, перша буква назви станції. Запалі щоки його були неголені, а очі підозріло блищали, руки поглажували цівку автомата, що висів на шиї. Він придивився до їхніх облич, заспокоєно посміхнувся, на знак довіри закинув автомат за спину і сказав Здорові були, мужики! Як маєтеся? Це ви на риску? знаємо, знаємо, попереджені. Ходімо за мною!» Командир узався про щось розпитувати патрульного, але якось нерозбірливо. Чути добуття не було. І Артем, сподіваючись, що його теж ніхто не почує, сказав женці тихесенько. «Заморений він якийсь. Мені здається, не від доброго життя вони з нами об'єднуватися зібралися». «Ну і що з того? – відгукнувся приятель. – У нас теж свої інтереси. Якщо наша адміністрація на це пристає, значить нам це треба, бо ж не з благодійності і ми їх годувати збираємося». Минувши багаття на п'ятдесятому метрі, біля якого сидів другий дозорець, вдягнений так само, як і той, що зустрів їх. Дрезина викотилася на станцію. Олексіївська була погано освітлена, і люди, що населяли її, були мовчазні і сумні. На гостей із ВДНГ, втім, вони дивилися дружелюбно. Загін зупинився посередині платформи, і командир оголосив перекур. Артема з Женькою залишили на Дрезині охороняти. А інших покликали до багаття. «Про фашистів і про райх я ще нічого не чув», – сказав Артем. «Мені розповідали, що десь у метро фашисти є», – відповів Женька. Але тільки говорили, що вони на Новокузнецькій». «А хто говорив?» «Льоша говорив», – неохоче зізнався Женька. «Він тобі...» «Багато ще чого цікавого розповів», – нагадав Артем. «Але ж і фашисти справді є. Ну, переплутав чоловік місце, але ж не збрехав», – виправдовувався приятель. Артем замовк і замислився. Перекур на Олексійовський повинен був тривати не більше півгодини. В командира була якась розмова до начальника Олексіївської. Перемовини про об'єднання тривали. Потім вони повинні були рухатися далі. До кінця дня треба було дійти до Рийської, переночувати там, щоб наступного дня, вирішивши всі питання і оглянувши знайдений кабель, відправляти назад гінця із запитом щодо подальших вказівок. Якщо кабель можна буде пристосувати для сполучення між трьома станціями, його слід розмотувати і під'єднувати телефонний зв'язок. Але якщо він виявиться непридатним, потрібно буде відразу повертатися на станцію. Таким чином у розпорядженні Артема було максимум два дні на те, щоби придумати привід, під яким можна було би пройти через зовнішні кордони Ризької ще підозріливіші і прискіпливіші, ніж зовнішні патрулі ВДНГ. Адже за Риською починалося велике метро, і певденний кордон Риської зазнавав нападів значно частіше. Нехай небезпеки, які загрожували населенню Риської, були не настільки таємничі і страшні, як загроза, що зависла над ВДНГ. Зате вони були значно розмаїтіші. Бійці, які обороняли південні кордони до Риської, ніколи не знали, чого саме чекати, і тому були готові до всього. Від Ризької до проспекту Миру вели два тунелі. Засипати один із них, з якихось міркувань, було неможливо. І Рижанам доводилося перекривати обидва. На це йшло дуже багато сил. Тому для них і було життєво важливо убезпечити північний напрямок. Об'єднуючись з Олексіївською і, що найголовніше, з ВДНГ, вони перекладали тягар захисту північного напрямку на їхні плечі і забезпечували спокій в тунелях між станціями. А отже, можливість використання їх для господарських цілей. Натомість для ВДНГ це був, перш за все, зручний привід для експансії і розширення свого впливу, своєї території та могутності. У зв'язку з майбутнім об'єднанням, зовнішні застави Рижан були особливо пильні. Необхідно було довести майбутнім союзникам, що в питанні оборони південних рубежів на них можна покластися. Тому пробратися через кордони, як в одному, так і в іншому напрямку було дуже важко. Впродовж одного, максимум двох днів, Артему належало вирішити цю проблему. Однак вона, якою би складною не була, аж ніяк не здавалася нездійсненною. Проблема полягала в тому, що зробити далі. Навіть якщо проникнути за південні застави вдасться, треба ще знайти відносно безпечний шлях до полісу. Оскільки вирішувати доводилося терміново, Артема абсолютно не вистачало часу обдумати свій шлях до полісу на ВДНХ, де він міг розпитати про небезпеки знайомих човників, не викликавши нічих підозр. Розпитувати про дорогу до полісу в Женьки, а тим паче в когось іншого з кордону, Артем не хотів, оскільки чудово розумів, що це неминуче викличе підозри. А вже Женька в одному мить утямить, що Артем щось затіває. Друзів ні на Олексіївській, ні на Риській в Артема не було. І довірятися в такому важливому питанні незнайомцям він уж точно не збирався. Скориставшись тим, що Женька відійшов поговорити з дівчиною, котра сиділа неподалік від них на платформі, Артем кратькома дістав з рюкзака крихідну карту метро, видрукувану на звороті обвугленого на краях рекламного листка, що прославляв давно зниклий речовий ринок і кілька разів обвів поліс недогризком простого олівця. Шлях до нього, здавалося, був такий простий і короткий. В ті дивні далекі часи, про які розповідав командир, в ті часи, коли людям не доводилося брати з собою зброї, вирушаючи в подорож від станції до станції, навіть якщо треба було зробити пересадку і опинитися на чужій лінії. В ті часи, коли дорога від однієї кінцевої до іншої, протилежної, не займала навіть години, в ті часи, коли тунелі населяли тільки гримкотливі швидкі поїзди, тоді відстань, що розділяє ВДНГ і поліс, можна було здолати швидко і безперешкодно. Прямо по гільці до Тургенівської там перехід на чисті пруди, як вони називалися на старенькій карті, яку розглядав Артем. Або на Кіровську, в яку знову перейменували її комуністи. І далі по червоній, Сокольницькій лінії прямо до Полісу. В епоху поїздів і ламп денного освітлення такий похід не зайняв би й 30 хвилин. Але з тих пір, як слова Червона лінія почали писати з великої літери, Кумачевий стяг повис над переходом на Чисті Пруди. Та й Чисті Пруди перестали бути такими. Годі було і мріяти про те, щоби намагатися потрапити в поліс найкоротшим шляхом. Через відомі обставини керівництво Червоної лінії облишило спроби насильно ощасливити населення всього метро, поширивши на нього владу рад. Але неспроможне відмовитися від своєї мрії продовжувало амбітно називати своєї метрополітеном імені в. І. Леніна і прийняло нову доктрину, яка допускає можливість побудови комунізму на окремо взятій лінії метрополітену. Однак, незважаючи на гадану миролюбність режиму, його внутрішня параноїдальна сутність нітрохи не змінилася. Сотні агентів служби внутрішньої безпеки за старим звичаєм і навіть з певною ностальгією званої КДБ постійно і пильно стежили за щасливими мешканцями Червоної лінії. А вже їхній інтерес до гостей з інших ліній був воїстину безмежний. Без спеціального дозволу керівництва Червоних ніхто не міг проникнути ні на одну з їхніх станцій. А постійні перевірки паспортів, тотальне стеження і загальна клінічна підозрілість негайно виявляли як випадково заблукалих подорожніх, так і засланих шпигунів. Перші перерівнювалися до других. Доля як тих, так і інших була вельми печальна. Тому Артему годі було й думати про те, щоб дістатися до полісу через три станції і три перегони, що належали до червоної лінії. І не могла, напевно, бути такою простою дорога до самого серця метро в поліс. Вже саме ця назва, вимовлена кимось у розмові, змушувала Артема, та й не тільки його, благоговійно мовчати. Він і зараз чітко пам'ятав, як уперше почув незнаємо слово в розповіді якогось гостя Віччима. А потім, коли цей гість пішов, запитав у сухого тихенько, що ж це слово означає. Відчим тоді подивився на нього уважно. І з ледве помітною тугою в голосі сказав. «Це Артемку. Остання, напевне, місце на землі, де люди живуть як люди. Де вони не забули, що, що це означає людина» і як саме це слово повинно звучати. Відчим сумно посміхнувся і додав. Це місто. Поліс знаходився на площі найбільшого в московському метрополітені переходу, на перетині чотирьох різних ліній, і займав цілих чотири станції метро – Олександрівський сад, Арбацьку, Боровицьку і бібліотеку імені Леніна. Разом з переходами, що з'єднують ці станції. На цій величезній території розміщувався останній справжній осередок цивілізації. Останнє місце, де жило так багато людей, що провінціали, одного разу побувавши там, не називали вже це місце інакше, як місто. Хтось дав місту іншу назву – «Поліс». Втім, це означало те ж саме. І, може, через те, що в цьому слові вчувалося далеке і ледь уловиме відлуння могутньої і прекрасної стародавньої культури, яка наче обіцяла своє заступництво поселенню, чуже слово прижилося. «Поліс» був для метро явищем абсолютно унікальним. Там – і тільки там ще можна було зустріти хоронителів тих давніх і дивних знань, застосування яким в суворому новому світі, з його зміненими законами, просто не було. Знання ці для мешканців багатьох інших станцій, по суті, для всього метро, яке поволі занурювалося, занурювалося в безодню хаосу і невігластва, ставали нікчемними, як і їхні носії. Гнані звідусіль єдиний свій притулок вони знаходили в полісі, де їх завжди чекали з розпростертими обіймами, тому що правили тут їхні побратими. Тому в полісі і тільки в полісі можна було зустріти старезних професорів, у яких колись були кафедри у славетних університетах, нині напівзруйнованих, спорожнілих. І захоплених щурами і цвіллю Тільки там жили останні художники, артисти, поети Останні фізики, хіміки, біологи Ті, хто всередині свого черепа зберігав усе те, чого людству вдалося досягти І пізнати за тисячі років безперервного розвитку Ті, з чією смертю все це було би втрачено навіки Знаходився поліс в тому місці, де колись був самий центр міста, за якого нарекли метро. Причому прямо над полісом височіла будівля бібліотеки імені Леніна, найбільшого сховища інформації минулої епохи. Сотні тисяч книжок, десятками мов, що охоплюють, імовірно, всі галузі в яких колись працювала людська думка і накопичувалися відомості. Сотні тон паперу, розцяцькованого всілякими буквами, знаками і іерогліфами, частину з яких уже ніхто не міг прочитати, адже мови, якими вони були написані, згинули разом із народами, котрі ними говорили. Але все ж величезна кількість книг ще могла бути прочитана і осягнута. І упокоєні століття тому люди, котрі написали їх, ще могли багато про що розповісти живим. З усіх тих небагатьох конфедерацій, імперій і просто могутніх станцій, які в змозі були відправляти на поверхню експедиції, тільки Поліс посилав сталкерів по книжки. Тільки там знання мали таку цінність, що заради них були готові ризикувати життями своїх добровольців, виплачувати нечувані гонорари найманцям і відмовляти собі в матеріальних благах задля придбання благ духовних. І, незважаючи нагадану непрактичність і еде... ідеалізм керівництва, Поліс вистоював рік за роком і біди обходили його стороною. А якщо щось і загрожувало його безпеці, здавалося, все метро готово було згуртуватися для його захисту. Відлуння останніх битв, що відбувалися там під час пам'ятної війни між Червоною лінією і Ганзою, вже давно стихли. І знову навколо полісу утворилася чарівна аура, казкової невразливості і благополуччя. Коли Артем думав про це дивовижне місце, йому зовсім не здавалося дивним, що дорога до нього просто не може бути легкою. Вона обов'язково повинна бути важкою і сповненою великих небезпек. Інакше сама мета походу втратила би частину своєї загадковості і чарівності. І якщо похід через Кіровську по червоній лінії до бібліотеки імені Леніна уявлявся неможливим і занадто ризикованим, щоб навіть спробувати це зробити, то подолати патрулі Ганзи і пройти по кільцю можна було спробувати. Артем вдивився в обуглену карту уважніше. Ось. Якщо йому вдалося проникнути на внутрішній території Ганзи, вигадавши якийсь привід, умовивши охорону кордону, прорвавшись з боєм або ще якось, тоді дорога до полісу була би доволі короткою. Артем тицьнув пальцем у карту і повів ним по лініях. Так, якщо спускатися від проспекту Миру, направо по кільцю. То всього через дві станції, що належать Ганзі, він вийшов би до Курської. Там можна було б зробити пересадку на Арбатсько-Покровську лінію, а звідти вже рукою подати до Арбатської, тобто до самого Полісу. Щоправда, на шляху вставала площа революції, віддана після війни червоні лінії в обмін. На бібліотеку імені Леніна. Але ж червоні гарантували вільний транзит усім мандрівникам. І це було однією з основних умов мирного договору. І оскільки Артем аж ніяк не збирався виходити на саму станцію, а тільки хотів проїхати мимо, то його, по ідеї, повинні були безперешкодно пропустити. Поміркувавши, він вирішив поки зупинитися на цьому плані і спробувати по дорозі довідатися подробиці про ті станції, через які мав пройти. «Якщо щось не заладиться», – сказав він собі, – «завжди можна буде знайти запасний маршрут». Вдивляючись у переплетення ліній і велику кількість пересадкових станцій, Артем подумав, що командир – Мабуть, трохи перегинав, змальовуючи труднощі навіть на найкоротших походах по метро. Наприклад, можна було спуститися від проспекту Миру не праворуч, а ліворуч. Артем повів пальцем вниз по кільцю. До Київської. А там через перехід або по Філевській, або по Арбатсько-Покровській лінії. Лише два перегони до полісу. Завдання більше не здавалося Артему нездійсненним. Це маленьке вправляння з картою додало йому впевненості в собі. Тепер він знав, як потрібно діяти. І більше не сумнівався в тому, що коли караван дійде до Риської, він не повернеться із загоном назад на ВДНГ, а продовжить похід до полісу. «Вивчаєш?» Над самим вухом запитав Женька, котрий саме підійшов і якого Артем не помітив, занурившись у свої думки. Від несподіванки Артем підскочив на місці і зніяковіло спробував заховати карту. «Та ні, я лише, лише хотів знайти по станції, по карті станції, де райх цей, про який нам розповідали щойно». «Ну і що, знайшов?» «Ні, ех ти, дай я тобі покажу», – з почуттям власної вищості, – сказав Женька. В метро він орієнтувався значно краще Артема та інших однолітків, і це було предметом його особливої гордості. З першого разу він безпомильно тицьнув у потрійний перехід між Чеховською, Пушкінською та Тверською. Артем зітхнув. Це було зітхання полегшення, але Женька вирішив, що це від заздрості. «Нічого, прийде час, теж будеш знатися на цьому, не гірше мене», – вирішив утішити він Артема. Артем зобразив на личі вдячність і поспішив перевести розмову на іншу тему. «А скільки часу у нас привал?» – запитав він. «Молодь, підйом!» – пролунав гучний бас командира. І Артем зрозумів, що відпочивати більше не доведеться, а перекусити він так і не встиг. Знову була їхня з Женькою черга вставати на дрезину. Заскриготіли важелі, загуркотіли по бетону кирзові чоботи, і вони знову увійшли в тунель. Цього разу загін рухався вперед мовчки, і тільки командир, покликавши до себе Кирила, йшов з ним у ногу і щось тихесенько обговорював. Артему не було чутно зовсім нічого, та й вслухатися не було бажання, ні сил. Всі сили забирала триклята дрезина. Замикальний, залишений на самоті, Явно почувався ні в сих, ні в тих, і боязко озирався назад. Артем стояв на дрезині обличчям у той бік, і йому було видно, що саме ззаду нічого страшного нема. Але от подивитися через плече вперед у тунель так і кортіло. Цей страх і невпевненість переслідували його завжди, та й не тільки його. Будь-якому самотньому подорожньому знайоме це відчуття. Придумали навіть особливу назву «Страх тунелю». Це коли ідеш тунелем, особливо з поганим ліхтарем, завжди здається, що небезпека прямо за твоєю спиною. Інколи це почуття так загострюється, що спиною відчуваєш чийсь важкий погляд, чи не погляд навіть. Хто знає, Хто чи що там, і як воно сприймає світ. І так, бува нестерпно гнітить, Що не витримаєш, повернешся блискавично, Тицнеш променем у чорноту, А там нікого. Тиша. Порожнеча. Усе ніби спокійно. Але поки дивишся назад, До болю в очах вдивляєшся в темряву, Вона вже згущується за твоєю спиною знову за твоєю спиною, і хочеться знову кинутися вперед, посвітити ліхтарем в тунель. Чи нема там кого? Чи не підхрався хтось, поки ти дивився назад? І знову. Тут головне не втратити самовладання, не піддатися цьому страху, переконати себе, що маячня – це все, що немає чого боятися, що чутно ж, Нічого то не було. Але дуже важко запанувати над собою. Особливо, коли йдеш один. Люди так втрачали розум. Просто не могли більше заспокоїтися, навіть коли приходили на станцію. Потім, звичайно, потроху спам'ятовувались, але знову увійти в тунель не могли себе змусити. Їх негайно охоплювало те саме гнітюче занепокоєння, яке хоч і знайоме трохи кожному жителю метро, але для них перетворилося в згубне наслання «Не бійся, я дивлюся!» – підбадьорливо крикнув Артем замикальному Той кивнув, але через пару хвилин не витримав і знову озирнувся «Важко!» У Сереги один знайомий ось саме так і звихнувся. Тихо сказав Женька, зрозумівши, що Артем має на увазі. У нього, щоправда, причина серйозніша була. Він, бачте, вирішив самотужки через той самий тунель на Сухаревській пройти. Пам'ятаєш, про який я тобі раніше розповідав? Через який одному пройти ніяк не можна. А з караваном «Запросто. Вижив хлопець. І знаєш, чому вижив?» Женька посміхнувся. «Тому що далі сотого метра увійти відваги не вистачило». Коли він туди йшов, молоцюватий такий був рішучий. ха! Через двадцять хвилин повернувся. Очі вирячені, волосся на голові дуба стоїть від страху. Ні слова по-людськи вимовити не може. Так від нього й не домоглися більше нічого. Він з тих пір говорить якось незв'язно, все більше мукає. І в тунелі більше ні ногою, так і стирчить на Сухаревській, вже бракує. Він тепер там місцевий юродивий. Мораль тобі зрозуміла? Так, невпевнено сказав Артем. Бо з цієї повчальної історії можна було з однаковим успіхом витягти кілька протилежних моралей. Певний час загін рухався в цілковитій тиші. Артем знову занурився в свої роздуми і йшов так досить довго, намагаючись вигадати щось правдоподібне, про що можна було би збрехати на заставі, на виході з Риської щоб вибратися до проспекту Миру. Поки не зрозумів, що йому заважає думати щоразу сильніший дивний шум, що долинав із тунелю попереду. Шум цей, майже невловимий спочатку, оскільки знаходився десь на хиткій межі чутного і ультразвуку, повільно і зовсім непомітно міцнішав. Так що неможливо було визначити момент, коли Артем почав чути його. До тієї миті, коли він його усвідомив, шум звучав уже доволі сильно. Ніби свистячий шепіт. Незрозумілий, нелюдський. Артем швидко глянув на інших. Всі рухалися злагоджено і мовчки. Командир більше ні про що не говорив із Кирилом. Женька думав про щось своє, і замикальний спокійно дивився вперед, переставши нервово крутитися. Ніхто з них не проявляв ані найменшого занепокоєння. Вони нічого не чули. Нічогісенько. Артему стало страшно. Спокій і мовчання всього загону, дедалі помітніші на тлі наростаючого шипіння, були абсолютно незбагненні і лякали. Артем облишив важіль дрезини і випростився на повний зріст. Женька здивовано подивився на нього. Очі його ясніли, в них не було ні сліду від дурману чи чогось подібного, що Артем боявся там знайти. «Ти що?» – запитав він невдоволено. – Втомився чи що? Так сказав би заздалегідь, а не ось так. – Ти що, нічого не чуєш? – здивовано запитав Артем. І щось у його голосі змусило Женьку змінитися на виду. Той прислухався теж, не перестаючи працювати руками. Дрезина, однак, пішла повільніше, тому Артем все ще стояв розгублений і ловив відзвуки на загадкового шуму. Командир зауважив це і обернувся. «Що там з вами? Батарейки сіли!» «Ви нічого не чуєте?» – запитав у нього Артем. І разом з тим у душу до нього закралося бридке відчуття, що насправді немає ніякого шуму. Ось тому ніхто нічого і не чує. Просто у нього ум за розум зайшов, просто це від страху йому вважається всяке. Від розповідей всіляких, від замикального, котрий йде невідступно, крок за кроком за спиною, і від повзучої за ними темряви. Командир дав знак зупинитися, щоб не заважали скрип дрезини і гуркіт чобіт. Завмер. Руки його поповзли до автомата, він стояв нерухомо і напружено, слухався, повернувшись до тунелю одним вухом. Дивний звук був тут як тут. Артем тепер чув його чітко. І що чіткішав і яснішав він, тим уважніше Артем вдивлявся в обличчя командира – Намагаючись зрозуміти, чи чує і той усе те, що наповнювало Артемову свідомість щоразу з сильнішим занепокоєнням. Але риси обличчя командира поступово розгладжувалися, він явно заспокоювався, і Артема залило пекуче відчуття сорому. Ще пак зупинив загін через якусь дурницю, здрейфив та ще інших переполошив. Женька, очевидно, теж нічого не чув, хоч і намагався. Облишивши нарешті цю справу, він з єхидною посмішкою подивився на Артема і, заглядаючи йому в очі, проникливо запитав. «Глюки!» «Та пішов ти!» Несподівано роздратовано кинув Артем. «Що ви всі оглухли, чи що?» «Глюки!» – задоволено сказав Женька. «Тиша! Геть нічого! Тобі здалося, напевно! Нічого це буває! Тому не напружуйся, Артеме! Берися давай і поїхали далі!» М'яко, відчуваючи ситуацію, сказав командир і сам пішов уперед. Артему нічого не залишалося, як повернутися на місце. Він чесно намагався переконати себе, що шепіт йому тільки здався, що все це від напруги. Намагався розслабитися і не думати ні про що, сподіваючись, що разом із думками, які тривожно метушилися, з голови вдасться викинути і цей чортів шум. Він зміг на деякий час зупинити свої думки, але в спорожнілій на мить голові Звук став лунким, гучнішим і яснішим. Що все глибше вони просувалися на південь, він посилювався. А коли посилився настільки, що, здавалося, заповнив усе метро, Артем раптом помітив, що Женька працює тільки однією рукою. А іншою автоматично, мабуть, не звертаючи уваги на те, що робить, потирає собі вуха. «Ти що?» Шепнув йому Артем. «Не знаю, закладає. Свербить якось», – промовив Женька. «А нічого не чуєш?» – з боязкою надією запитав Артем. «Ні, чути не чую, але якось тисне воно на вуха», – шипнув відповідь Женька. І колишньої іронії вже не було в його голосі. Звучання досягло апогею, і нараз Артем зрозумів, звідки воно йде. Одна струб, що була прокладена вздовж стін тунелю, і містила в собі комунікації і чорта зна, що ще. В цьому місці, немов би тріснула, і саме її чорне жерло, оточене рваними, покинутими стричачі врізнобіч залізними краями, видавало цей дивний шум. Він ішов з її глибин, і щойно Артем устиг замислитися про те, чому ж там усередині ні кобилів ніяких, ні ще чого, а тільки суцільна порожнеча і чорнота. Як командир раптово зупинився і повільно, натужно промовив. «Мужики, давайте тут отсе, перепочинемо, бо мені щось недобре, в голові каламуть якась». Він непевним кроком наблизився до дрезини, щоб присісти на край. Але, не ступивши й кроку, раптом мішком повалився на землю. Женька розгублено дивився на нього, розтираючи вуха вже двома руками і не рухаючись з місця. Кирило чомусь продовжував іти далі одинцем. Так, ніби нічого й не трапилося, ніяк не реагуючи на окрики. Замикальний сів на рейки і несподівано по-дитячому безпорадно заплакав. Промінь ліхтаря уткнувся в низьку стелю тунелю. І, освітлена знизу, картина стала ще зловіснішою. Артем запанікував. Очевидно, з усього їхнього загону розум не помутився тільки у нього. Але звук став геть нестерпним. Не даючи зосередитися на будь-якій більш-менш складній думці. Артем у розпачі затулив уха, і це трохи допомогло. Тоді він з розмаху вліпив ляпаса жінці, котрий з зочманілим виглядом потирав уха і заволав до нього, намагаючись заглушити шум, забувши, що той був чутний тільки йому. Підніми командира. «Поклади командира на дрезину! Не можна нам тут залишатися в жодному разі! Треба вибиратися звідси!» І, підібравши ліхтар, що впав, кинувся вслід за Кирилом, котрий сомнабулічно крокував все далі, вже наосліп, тому що без ліхтаря темрява попереду була хоч окострель. На його щастя Кирило йшов досить повільно. Зробивши кілька довгих стрибків, Артем зумів наздогнати його і ляснув по плечу, але Кирило продовжував іти, і вони все більше віддалялися від інших Артем забіг уперед і, не знаючи, що робити, спрямував промінь ліхтаря Кирилу в очі Вони були заплющені Але Кирило раптом зморщився і збився з кроку тоді Артем, утримуючи його однією рукою, іншою підняв йому по віку і посвітив прямісінько в зіницю. Кирило скрикнув, закліпав трясучи головою і через долі секунди немов прокинувся і розплющив очі, здивовано дивлячись на Артема. Засліплений ліхтарем, він майже нічого не бачив і назад до дрезини. Артему довелося тягти його за руку. На дрезині лежало непорушне тіло командира. Поруч сидів Женька, з тим самим тупим виразом на обличчі. Залишивши Кирила біля дрезини, Артем кинувся до замикального, котрий продовжував плакати, сидячи на рейках. Подивившись йому в очі, Артем зустрів погляд, сповнений болю і страждання. І таким гострим було це відчуття, що Артем відсахнувся, відчувши, що і в нього мимоволі проступають сльози. – Вони всі, всі загинули, їм було так боляче! – розібрав Артем скрізь ридання. Артем спробував підняти замикального, але той вирвався і несподівано злісно вигукнув. «Свині! Нелюди! І нікуди не піду з вами! Хочу залишитися тут! Їм так самотньо, так боляче тут, а ви хочете забрати мене звідси?» «Це ви у усьому винні! Я нікуди не піду! Нікуди! Пусти мене, чуєш?» Артем спочатку хотів дати йому ляпаса, сподіваючись, що це хоч якось приведе його до тями. Але побоювався, що людина в такому стані може дати йому здачі. Натомість опустився перед ним на коліна і, насилу пробиваючись, крізь шум у власній голові, м'яко заговорив, сам не до кінця розуміючи, про що йдеться. Але ж ти хочеш їм допомогти, правда? Хочеш, щоб вони не страждали? Крізь сльози. Той поглянув на Артема і з ніяковілою посмішкою прошепотів. «Звичайно, звичайно, я хочу їм допомогти!» «Тоді ти повинен допомогти мені! Вони хочуть, щоб ти допоміг мені!» «Іди до дрезини і встань, заважили! Ти повинен допомогти мені дістатися до станції!» «Вони так сказали тобі?» Недовірливо подивився на Артема Замикальний. «Так!» – упевнено відповів Артем. «А ти потім відпустиш мене назад, до них!» «Клянуся, клянуся, що якщо ти захочеш повернутися, я відпущу тебе назад!» – запевнив Артем, і, поки його співрозмовник не встиг одуматися, потягнув його до дрезини. Поставивши замикального і механічно покірливого Женьку та Кирила до важелів, вони висадили непритомного командира посередині. Артем став на чолі загону, націливши автомату темряву, і швидким кроком пішов уперед. Сам собі дивуючись, він слухав, як покатилася вслід за ним дрезина. Артем відчував, що чинить щось неприпустиме, залишивши неприкритим тил але розумів, що зараз найголовніше забратися якомога швидше з цього страшного місця. На важелях тепер було троє, і загін рухався швидше, ніж до зупинки. А Артем із полегшенням відчував, як затихає мерзенний шум і розсмоктується потроху відчуття небезпеки. Він весь час покрикував на інших, вимагаючи не сповільнювати темпу, і як раптом почув ззаду абсолютно тверезий і здивований голос Женьки. «Ти чого це розкомандувався?» Артем дав знак зупинитися, зрозумівши, що вони проминули небезпечну зону. Повернувся до загону і знесилено опустився на землю, притулившись до дрезини спиною. Усі поступово приходили до тями. Замикальний перестав схлипувати і тільки тер собі пальцями скроні, здивовано роззираючись. Заворушився і з глухим стоганом підвівся командир, скаржачись, що розколюється голова. Через півгодини можна було рухатися далі. Крім Артема, ніхто нічого не пам'ятав. Знаєш, тяжкість така раптом навалилася, у голові калемуть, і якось так раз, і згасло все. Було зі мною таке якось від газу в одному тунелі, далеко звідси. Але якщо газ, то він повинен по-іншому діяти, на всіх відразу, без перебору. А ти весь час цей звук свічув. Так дивно все це, що й казати розмірковував у голос командир. І ось те, що Микита ревів. «Чуєш, Васильовичу, за ким ти жалкував так?» запитав він у Замикального. «А чорт його знає! Не пам'ятаю я! Тобто, начебто хвилину назад ще щось пам'ятав, а потім якось зникло, і все. Це, знаєш, як сну. Ось тільки прокинешся, все пам'ятаєш, і картина така яскрава перед очима стоїть. А ми на кілька хвилин отямишся трохи, все порожньо. Так лише окрушений якийсь. Ось і зараз те ж саме. Пам'ятаю, що жаль дуже когось було, а кого, чому? Порожньо. А ви там хотіли «Залишитися в тунелі. Назавжди. З ними. Відбивалися. Я вам пообіцяв ще, що якщо ви захочете, я вам дозволю назад повернутися», сказав Артем, скоса поглядаючи на Микиту, замикального. «Так ось, я вас відпускаю», додав він і посміхнувся. хе, -хе це вже ні, дякую». Похмуро відповів Микита І його пересмикнуло Щось я передумав Граз мужики, годі язиками молоти Нема чого посеред тунелю стерчати Спочатку доберемося, потім усе обговоримо Нам ще якось повертатися треба буде Хоча, що загадувати наперед? У таку днинку, дай Бог, хоча б туди потрапити Поїхали! підсумував командир. «Чуєш, Артеме? Давай зі мною підеш. Ти у нас начебто герой сьогодні», – несподівано додав він. Кирило зайняв місце за дрезиною. Женька, незважаючи на протести, залишився на важелях з Микитою Васильовичем, і вони рушили далі труба там, кажеш, тріснула, і це з нею ти свій шумчу. Знаєш, Артеме, може насправді ми всі йолопи глухі і не чуємо ні чорта. У тебе, напевно, чуття особливе на цю погань. І з цим видно тобі пощастило, хлопче, розмірковував командир. Дуже дивно, що це з труби йшло. Порожня труба була, кажеш, «Дідько знає, що там зараз по них тече», – продовжував він, боязко поглядаючи на зміїні переплетення труб уздовж стін тунелю. До Риської залишалося зовсім небагато. Через чверть години замерехтіли вдалині відблиски багаття біля застави. Командир уповільнив хід і ліхтарем дав умовний знак – Через кордон їх пропустили швидко і без зволікань, Так що ще через кілька хвилин дрезина вже вкотилася на станцію. Риська була в кращому стані, ніж Олексіївська. Колись давно на поверхні над станцією розташовувався великий ринок. Серед тих, хто встиг тоді добігти до метро і врятуватися, було чимало торговців з цього самого ринку. Народ там з тих пір жив заповзятливий. Та й близькість станції до проспекту Миру, а отже до Ганзи, до головних торгових шляхів, теж позначалося на її благополуччі. Світло там горіло електричне, аварійне, як і на ВДНГ. Патрулі були одягнені в старий поношений камуфляж, який... Все ж виглядав солідніше, ніж розмальовані ватники на Олексіївській. Гостям виділили окремий намет. Тепер швидкого повернення не передбачалося. Неясно було, що за нова небезпека криється в тунелі і як з нею давати раду. Адміністрація станції і командир маленького загону із ВДНГ зібралися на нараду. А врешті був тепер надлишок вільного часу. Артем, втомлений і перенервований, одразу впав до лілиць на свій лежак. Спати не хотілося, але сил не було зовсім. Через пару годин для гостей обіцяли влаштувати урочисту вечерю. Висновуючи з багатозначних підморгувань, і перещіптувань господарів, можна було навіть сподіватися на м'ясо. Поки ж залишалося лежати і ні про що не думати. За стінками намету посилювався шум. Бенкет влаштовували прямо посеред платформи, де горіло головне багаття. Артем, не витримавши, виглянув назовні. Кілька людей чистили підлогу і розстеляли брезент. Неподалік, на коліях, обробляли свинячу тушу. Різали обценьками на шматки моток сталевого дроту, що провіщало шашлики. Стіни тут були незвичними. Не мармуровими, як на ВДНГА та Олексієвській, а викладеними жовтою і червоною плиткою. Разом це виглядало колись доволі весело. Тепер, що правда, все це вкривав шар кіптяви і жиру, але все одно трохи колишнього затишку збереглося. Але найголовніше, на іншій колії стояв, на поровину занурений в тунель, справжній поїзд. Щоправда, з вибитими вікнами і розчиненими дверима. Потяги зустрічалися далеко не в кожному перегоні і не на кожній станції. За два десятиліття чимало їх, особливо ті, що застрягли в тунелях і на життя передатні не були, люди поступово розтягнули по частинах, пристосовуючи колеса шкло, скло і обшивку для якихось потреб. На кожній станції своїх. Відчим, говорив Артему, що на Ганзі одну з колій навіть спеціально очистили від поїздів, щоб товарні і пасажирські дрезини могли б безперешкодно рухатися між пунктами сполучення. Так само, за чутками, вчинили і на червоній лінії. Не залишалося жодного вагона в тунелі, яким вони йшли, Відведе НГА до проспекту Миру. Але це якраз найімовірніше сталося випадково. Почали потроху збиратися місцеві. З намету виліз заспаний Женька. Через півгодини підійшло тутешнє начальство з командиром Артемового загону. І перші шматки м'яса лягли на вугілля. Командир і керівництво станції часто посміхалися і жартували. Напевно, задоволені результатами перемовин. Принесли бутель з якоюсь тубільною бадягою. Пішли тости, всі геть розвеселилися. Артем гриз свій шашлик, злизуючи гарячий жир, що стікав по руках. І мовчки дивився на тліюче вугілля від якого йшов жар і незрозуміле відчуття затишку і спокою. «Це ти їх з пастки витягнув?» Звернувся до нього незнайомий чоловік, який сидів поруч і останні кілька хвилин уважно розглядав Артема. Артем стрепенувся. Цю людину він до сих пір не помічав повністю занурившись у свої думки і споглядання розбагровілих головешок у багатті. «Хто це вам сказав?» Питанням на питання відповів Артем, вдивляючись у незнайомця. Той був короткострижений, неголений. З під грубої, але начебто міцної шкіряної куртки виднівся теплий тільник. Нічого підозрілого Артему помітити не вдалося. З вигляду його співрозмовник був схожий на звичайного човника, яких на Ризькій було хоч греблю гати. «Хто? Та ось ваш командир і розповів», – кивнув той на командира, котрий сидів віддалік і жваво обговорював щось із колегами. «Ну, я», – неохоче зізнався Артем незважаючи на те, що зовсім недавно він планував завести пару корисних знайомств на риській. Тепер, коли для цього випала чудова нагода, він чомусь зробився, йому чомусь раптом зробилася мулька на душі. Я, бурбон, звуть мене так, а тебе як звати, продовжував цікавитися мужик. Бурбон? здивувався Артем. Чому це? Це не король такий був? Ні, пацане. Це був такий типу спирт. Вогняна, е, розумієш, вода. Дуже настрій піднімала, кажуть. То як тебе там? знову поцікавився мужик. Артем слухай но мене, Артеме. А коли ви назад повертаєтеся? Допитувався Бурбон, змушуючи Артема все більше занепокоїтися. «Не знаю я. Тепер ніхто точно не скаже, коли ми назад підемо. Якщо ви чули, що з нами сталося, повинні саме все розуміти». Недружелюбно відповів Артем. «Слухай, називай мене на ти. Я не настільки від тебе старший». Щоби тут це... Коротше, що я запитую? Справа в мене до тебе, пацани. Не до всіх ваших, а саме до тебе. Типу особисто. Мені це саме. Допомога твоя потрібна, зрозумів? Ненадовго. Артем нічого не зрозумів. Говорив мужик плутано, і щось у тому, як він вимовляв слова, змушувало Артема внутрішньо стискатися. Він чув, як частіше б'ється серце, як виступає на лобі холодний піт. Менше всього на світі йому зараз хотілося продовжувати цю незрозумілу розмову. Чуєш, пацане, ти це не напружийся, немов відчувши сумніви Артема. Поспішив розвіяти їх бурбон. Нічого стрімного, все чисто. Ну, майже все. Короче, справа така. Позавчора наші пішли до Сухаревки. Ну, ти знаєш, прямо по лінії. Проте не дійшли. Один тільки назад повернувся. Ні дітька не пам'ятає. Прибіг на проспект весь у шмарклях. ревів, як оцей ваш, про якого бригадир ваш розповідав. Решта назад не з'явилися. Може, вони потім до Сухаревки вийшли, не знаю. А може, нікуди більше і не вийшли. Тому що вже третій день на проспект ніхто звідти не приходив. І з проспекту ніхто туди не хоче йти вже. Западло їм туди чомусь іти. Короче, я гадаю, там та ж банда, що і у вас була. Я, коли вашого бригадира послухав, то відразу і це, типу, зрозумів. Ну, лінія ж та сама. І труби ті самі. Тут Бурбон різко обернувся через плече, перевіряючи, напевно, чи не підслуховує хто. «А тебе ця байда не бере?» – продовжив він тихо. «Зрозумів?» «Починаю!» – невпевнено відповів Артем. «Короче, мені зараз туди треба. Дуже треба, зрозумів, дуже!» «Я точно не знаю, але всі шанси, що у мене там клепки в горлові розсохнуться, як і у всіх наших пацанів, напевно, як у вашої бригади, окрім тебе». «Ти...» «Невпевнено, немов пробуючи на смак це слово, відчуваючи, як незручно і незвично йому звертатися до такого типа на ти», промовив Артем. «Ти хочеш, щоб я тебе провів?» «Через цей тунель, щоб я вивів тебе до Сухаревської?» «Типу того», – з полегшенням кивнув Бурбон. «Не знаю, чув ти чи ні, але там за Сухаревською тунель, типу, ще крутіший від цього. Така погань, мені там ще якось пробиватися доведеться. А тут ще ця байда з пацанами вийшла. Та це нормально, не стримайся. Якщо мене проведеш, я віддячуся. Мені, щоправда, далі треба буде потім іти, на південь. Але в мене там на Сухаревці свої люди. Назад доправлять, пил змахнуть і все таке. Артем, який хотів спершу послати Бурбона з його пропозицією куди подалі, раптом зрозумів що у нього з'явився шанс без бою і взагалі без будь-яких проблем проникнути через південні застави Ризької. І далі. Бурбон хоча й не розповідав про свої подальші плани. Говорив, що піде через склятий тунель від Сухаревської до Тургенівської. Саме там Артем і планував спробувати пройти. Тургенівська, Трубна, Цвітний бульвар... Чеховська. А там і до Арбатської палицею можна докинути. Поліс, поліс. Як платиш? Вирішив для годиця поламатися Артем. Та як хочеш, взагалі-то валютою. Бурбон сумнівом подивився на Артема, намагаючись визначити, чи розуміє той, про що йдеться. Ну, типу патрони до калаша. Але якщо хочеш жратвою, там, спиртом або дуркою, він підморгнув, то теж можна влаштувати. Ні, патрони, патрони, то нормально, дві обойми, ну і їжі, щоб туди й назад. Не торгуюся, якомога впевненіше назвав свою ціну Артем, намагаючись витримати допитливий вигляд погляд бурбона. «Діловий!» – з непевною інтонацією відреагував той. «Ну гаразд, два рішки до калаша і жратви!» «Ну нічого!» – невиразно сказав він. «Мабуть, сам собі!» «Вона того варте!» «Гаразд, пацане, як там тебе? Артем чи що, Ти йди, поки поспи, я по тебе зайду скоро, коли тут увесь бардак заспокоїться!» «Так, збереш шмотки, можеш записку залишити, якщо писати вмієш, щоб вони тут за нами погонь не влаштовували. І ще, щоб був готовий, коли я прийду. Зрозумів?»